Tizenhárom Titkos páncélszoba ajtaja tárult föl előttem. írdatlan mennyiségű kincset rejtett. Iszonyú árat kellett volna fizetni értük. Tudtam, hogy mindam a ma védőmű, amelyet oly gondosan építettem föl magam köré, feleség, gyerekek, otthon, hivatás, homokra épített sánc. Eddig más utat nem ismertem, a normalitás mérföldköveit kerestem mindig.